Och vi ska börja med 24-årige Johan Lilleqvist som ju dog efter ett våldsamt polisingripande i Göteborg våren 2008. Och som vi hörde i nyheterna idag så har den tredje åklagaren i det här uppmärksammade fallet återigen lagt ner utredningen mot de inblandade poliserna. Ekot har under det senaste året avslöjat stora brister i polisutredningen. Och enligt juristdoktorn Eva Stenborg kan det innebära att svenska staten blir skadeståndsskyldig. Den. Mm. Eva Stenborre, som är doktor i juridik- lutar sig över pärmen och bläddrar bland rättsfallen från Europadomstolen. Det här är ganska vanligt med såna rättsfall. I, dessvärre i Europadomstolen. På papprena framför Eva Stenborre fylls sidorna- av kursiverade efternamn och länder. Tomasi mot Frankrike, Ribic mot Österrike- och Matko mot Slovenien. Så det är ju det här att man, våldet måste vara proportionerligt. I ett stort antal fall har Europadomstolen utömt skadestånd mot länder- som inte kunnat ge en riktig motivering till varför någon skadats allvarligt- vid polisingripande eller under tiden i häkte. När staten är ansvarig för en medborgare, om man till exempel frihetsberövar någon- använder man en särskild bevisbörderegel- och är det så att man inte kan göra sannolikt vad orsaken är, då blir man skadeståndsskyldig för de anhöriga, om det är någon som avlider eller den här personen som har blivit misshandlad. Så staten måste förklara varför personen ja. fått skadorna? Ja, man ska göra sannolikt. Det ska vara en, en plausibel orsak till skadorna. Eller dödsfallet. Och i, i Europadomstolen som finns det ganska många rättsfall där man inte har klarat av det. Och då är det så att då blir man skadeståndsskyldig. Praxis från domstolen gäller nu i Sverige och ska prövas i domstol här i landet. Och frågan som nu väcks är om svenska staten kan ställas till svars för de omfattande bristerna i utredningarna efter Johan Liljeqvist död vid ett polisingripande. Eva Stenborre säger att staten kan få svårt att visa att våldet som användes mot Johan Lillikvist verkligen var motiverat. Jag tycker det är ganska uppenbart att man har inte gjort en så grundlig utredning som man, man måste helt enkelt vara. Man måste komma fram till en plausibel orsak till var, varför dog den här mannen. Det har gått mer än två år sedan den där lördagnatten då polisen i Göteborg ingrep mot 24-årige Johan Liljekvist sedan han sparkat mot en bil. Ekot har i flera reportage granskat det våldsamma polisingripandet som ledde till Johans död och avslöjat stora brister i utredningarna som helt friat de inblandade poliserna. Enligt rättsläkaren har Johan Liljekvist död samband med polisingripandet. Han dog på grund av syrebrist som uppstod när poliserna under lång tid tryckte ihop hans bröstkorg. Skadorna han fick visa sig vid obduktionen. Amnesty International har kritiserat Sveriges hantering av Johan Liljekvist-fallet. Och flera jurister och forskare har kritiserat den dåliga polisutredningen. Bland annat för de bristfälliga förhören med vittnen och poliser. Utredningen har också tagits upp flera gånger efter kritiken. Men idag har alltså den tredje åklagaren i fallet, överåklagare Jörgen Lindberg, lagt ner utredningen mot de inblandade poliserna. Och han håller inte alls med om kritiken. Jag kan inte finna att de polismän som dels har ingripit, eller de som då har utfört intransporten till sjukhuset har gjort någonting som kan leda till något straffrättsligt ansvar. Har de inte gjort något fel? Eller? Ja, fel och fel. Det, det är olika saker vi pratar om. Jag pratar bara utifrån då vad som är juridiskt antastbart. Vad säger du om kvaliteten på den här utredningen? Ja, jag har sett tydligt sämre utredningar. Jag har ingen anledning att kritisera utredningen som sådan. Inte det material som jag nu har. Vad säger de om kvaliteten på förhören i den här utredningen? Ger de svar ja, det... på vad som hände vid polisingripande? Jag, jag ska inte sitta här och recensera kvaliteten eller uh, sådant. Det, det, det är inte min uppgift. Men du, du vill inte säga att de här förhören har varit bristfälliga? Nej. Överåklagare Jörgen Lindberg håller alltså inte med de kritiker som tidigare hävdat att det finns så allvarliga brister i utredningen att de inte går att reparera. Men så här säger åklagaren Jörgen Lindberg när han inte vet att samtalet spelas in. Då säger han till exempel att det citat blev slir redan från början när internutredaren i Göteborg, IUG, inte informerades om polisingripandet. Nu, nu, nu, nu blev det väl slir på det här redan från början. då du innan så att säga, IUG fick tag på det? Ja, och så sen, men från det att, att, då, alltså att rättsläkaren då i vad är det, juli eller augusti eh, kommer med, med det slutliga protokollet Då dröjer det fram till november innan man hör de första poliserna Och, och överhuvudtaget så ställs ingen för det går ju inte att få en klar bild överhuvudtaget Om hur Joans tillstånd är när han ligger på gatan eller i bilen så man... det, det, det är ju detta som är problemet va Alltså hela den här utredningen, det kan ju säga det här va att den är ju gudfundiges för vilken advokat som helst. Vad betyder det? Ja, det, det, det är ju mumma va? Alltså här, fi, här finns ju så mycket oklarheter va? Så att jag kan ju idag inte se någon rimlig möjlighet eh, på det material vi har idag. Och frågan är om det överhuvudtaget kan bli bättre att få någon enskild polisman fällt för någonting. I inspelningen håller Jörgen Lindberg, också med kritikerna att förhören inte visar vad som faktiskt hände vid polisingripandet. Men det ger ju så att säga, de förhören ger ju ingen bilvaget. Hur? hur ligger de på honom eller hur. Nej, jag håller med dig. Jag, jag håller med dig. Det finns alltså stora luckor i utredningen som gjorts efter Johan Liljekvists död, som enligt juristdoktorn Eva Stenborre kan innebära att Sverige måste betala skadestånd. Men även om Johans familj skulle vinna ett sånt mål kommer ingen av de inblandade att ställas till svars för något eventuellt brott, säger Eva Stenborre. Man kan inte fälla någon till ansvar för brottet, men man kan kräva skadestånd av staten. Så man ska stämma staten och, och, och begära ett skadestånd för att man, man har inte har gjort en ordentlig utredning. Så det här som åklagaren säger att det finns så stora luckor i den här utredningen och, och förhören är, är dåliga helt enkelt. Det, det är något som skulle ligga staten till last i en sån här process? Absolut. –sade juristdoktorn Eva Stenborg till reporter Bo Göran Bodin. Och vill ni höra alla våra tidigare program om Johan Lindlikvist-fallet– –så hittar ni dem på vår webb. Och här är morgonekot. Utbildning av poliser ändras– –en ekot uppmärksammat dödsfall– Ja, minst 30 människor har dött i samband med ingripanden av polis, väktare och vårdpersonal de senaste 25 åren. Det här visar en ny rapport från Polishögskolan, en undersökning som startades efter Ekots avslöjanden om fallen Johan Liljekvist. Nu ska Polishögskolan ända sina instruktioner, det säger Christer Nyberg som är studierektor. Det är ju kunskapen om att människor har avlidit i ingripanden ingripande som poliser och Kanske annan personal också inom rättsväsendet har varit utsatt för. Vi vill ju absolut inte att något sånt här ska inträffa. Då måste vi se, finns det några pedagogiska möjligheter att göra våra instruktioner ännu tydligare? Det är det det handlar om. Efter Ekots avslöjanden om hur det gick till när 24-årige Johan Liljekvist dog i samband med ett polisingripande inledde polishögskolan en granskning av liknande dödsfall. 30 fall hittades där personer dött i samband med ingripanden. De flesta från poliser men i några fall också från väktare och vårdpersonal som tryckte ner personer med magen neråt och tryck på ryggen. 35-årige Peter Andersson är en av dem. Han dog efter ett polisingripande i Örebro för tio år sedan när han transporterades i en bältesäng med en polis över sig. Ulf Andersson är bror till Peter. På mage i bältesäng. Fastbänd med bälten plus handbojor på ryggen. Och då är det någon av dem som sätter sig på ryggen ja. när han ligger på magen med handbojer. Jajamän. Och det är ju då han avlider. Jag tycker bara inte sagt att det är sjukt. Peter Andersson hade legat fasttryckt på magen under en längre tid. Och i den nya studien från polishögskolan varnas särskilt för sådana långa utdragna förlopp säger Kristen Nyberg. Om, om vi har helt enkelt en situation där en person som ska gripas av polisen gör kraftigt motstånd under lång tid, och lång tid skulle vara 15 minuter eller kanske ännu längre, då uppstår det en särskilt stor risk för att det skulle kunna inträffa ett dödsfall. Precis som i Johan Liljekvists fall har flera av de som dött i samband med ingripandena också transporterats på mage efter ingripandet. Alltså efter den här långvariga kampen, om man då dessutom transporterar någon liggande på magen så är det än tydligare att då utsätter man personen för en mycket allvarlig risk och det får man naturligtvis inte göra medvetet. Och nu ska polishögskolan alltså ändra sina instruktioner. Vi har inga felaktigheter i de tidigare rekommendationerna men vi tror att vi pedagogiskt skulle kunna förbättra det här så att poliserna i framtiden på ett tydligare sätt vet både när du inträffar händelser som kan vara särskilt farliga och i sådana fall hur man ska agera när det har inträffat. Christer Nyberg, studirektor på Polisskolan, reportrar Bodhøran Bodin och Daniel Velasco. Stora brister i polisens internutredningar enligt polisen. Ja, polisens internutredningar håller inte måttet. Det framkommer i myndighetens egen rapport efter Ekots avslöjande av det polisingripande som ledde till Johan Liljekvists död. Professor Dennis Tölborg har lett Västra Götalands polisens granskning. Alltså, i vilket annat sammanhang som helst där polisen arbetade på det sättet som man gör just när det gäller internutredningar, så skulle det vara ett ramaskri. För att komma till rätta med de stora bristerna i polisens internutredningar borde alla händelser när någon dött vid ett polisingripande utredas, enligt rapporten. Idag startar bara en utredning om det finns misstanke om brott. Dennis Tölborg säger att en internutredning måste komma igång snabbt –och ta reda på vad som har hänt. Först därefter ska åklagare ta ställning till om något misstänkt brott begåtts. Idag är det tvärtom och med det system som finns i Sverige riskerar viktiga bevis att förstöras. Alltså De som gör utredning fokuserar på att dokumentera händelseförloppet och gör det omgående. Det menar jag i nyckeln. Det är där vi gör fel i Sverige. Det är där man är så professionellt kompetent i England till exempel. Utredningen som idag så presenterar sin slutrapport tillsattes av länspolismästren i Västra Götaland efter rekordsgranskning granskning av Johan Liljekvists död för drygt två år sedan. I det fallet dröjde det innan internutredningen kom igång, bland annat för att Göteborgspoliserna som skrev anmälan inte misstänkte att någon av deras kollegor hade begått något brott. Istället beskrev poliserna först händelsen så här. Personskada utan misstanke om brott på grund av polisverksamhet. Det dröjde också länge innan de inblandade poliserna förhördes. Det första förhöret med en polis skedde först sju månader efter dödsfallet. Dennis Tölborg säger att poliser som varit inblandade i ett våldsamt ingripande ska hållas isär så att de inte kan prata ihop sig och höras direkt. Att så snart det är på det sättet att det, det inträffar en allvarlig skada eller någon avlider anslutning till ett polisingripande... Så ska man rutinmässigt se till att de här poliserna som är inblandade i detta eh, avskiljs från uppdraget och hörs med en gång. Eh, alltså i Johanfallet så skulle det ha varit gjort eh, vid femtiden på morgonen. Polisens internutredningar måste bli bättre. Det slås fast i en kritisk rapport från polisen i Västra Götaland. Det har vi rapporterat om tidigare idag. Och nu kommer kritik även från justitieombudsmannen. Chefsio Mats Meline säger att fallet Johan Liljekvist i Göteborg visar att det nuvarande systemet inte fungerar. Ja, utredningen av Johan Liljekvist-fallet visar att det nuvarande systemet har uppenbara brister. I det fallet så hördes inte de inblandade polismännen för en flera månader efter händelsen. Och så kan det naturligtvis inte fungera. 24-årige Johan Liljeqvist dog efter ett våldsamt polisingripande i Göteborg för två år sedan. Ekot har i flera reportage granskat utredningarna mot de inblandade poliserna och avslöjat stora brister i internutredningarna. Och Gios egen granskning av fallet visar enligt Mats Melin att dagens system inte fungerar. Mats Melin säger att det är dags att de förslag som lämnats i flera statliga utredningar tidigare genomförs så att polisens internutredningar blir bättre. Det är hög tid att de utredningsförslag som sedan flera år tillbaka har lämnats, att de utredningarnas förslag nu också tas på allvar. I den kritiska rapporten från Polisen i Västra Götaland, som alltså blev offentlig idag, föreslås precis som i de statliga utredningarna att alla händelser när någon dött eller skadats allvarligt vid ett polisingripande ska utredas omedelbart, oavsett om det finns misstanke om brott. Men trots att de här förslagen funnits länge har regeringen inte genomfört dem. Justitieminister Beatrice Ask, presssekreterare, säger idag att regeringen inte tänker gå vidare med förslagen eftersom de skapar rättsosäkerhet. Men chefsgio Mats Melin håller inte med. De problemen kan inte vara större än att de måste gå att lösa. Chefsgio Mats Melin sa det en vår reporter heter Bogöran Bodin.